Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина 3. Верховний євнух. Розділ 46. Ми підемо на виставу, на виставу. Щебетали маленькі одаліски, брязкаючи браслетами. Заспокойтеся, пані, будьте розважливішими, застерігав їх Осман Фераджі. З урочистим виглядом він пройшов між двох рядів закутаних гаремних чарівниць. Суворо перевіривши, наскільки вишукано вони одягнені і чи добре запахнуті шовкові чи накидки, що залишають зовні тільки очі – світлі чи темні, але незмінно блискучі від збудження. Всі ці жінки, прибрані для прогулянки, були схожі одна на одну, в однакових складках одягу, що роблять красунь схожими на груші. В малесеньких бабусях жовтої або червоної шкіри. Тут були дівчата з першої сотні гаремних фавориток – тих, на кому малей Ісмаїл вважав за краще зупиняти свій вибір. Зазвичай він тримав у руці хустку і впускав її перед обраницею на цей день, точніше ніч. Йому казали, що так чинив Константинопольський владика у своєму Версалі. Коли на якусь із жінок король дуже довго не звертав уваги, Осман Фераджі виключав її з обраного гуртка – і відправляв на інші поверхи сиралю, до інших занять. Не потрапити до числа представлених вважалося найгіршим посиланням. З цієї години знедолена назавжди позбавлялася участі у султанських розвагах. Це було початком забуття старості неподалік джерела благодаті. Осман Фераджі, головний розпорядник цих посилань і нових запрошень, мав навіть найлегшу загрозу, як найсильніший засіб приборкання непокірних. Бо не бути серед цих ста означало втратити багато радостей. Наприклад, прогулянок вистав за міських вояжів, в які Осман Фераджі не боявся відправляти найдорожчу частину своїх підопічних. У такий день відставлені рушничі постріли і натовпу, що чулися у передвіщенні свята. Вибухали риданнями і невтішними завиваннями. Цього разу Осман Фераджо особисто вирушив їх втихомирити. Государю набридло слухати жалібний Зойку своєму сералі. Невже їм хочеться випробувати долю дружин Абдельмалека? Адже пам'ять про це ще свіжа. Абдельмалек помер від гангрени через тиждень після страти. І його дружини почали так голосно кричати від горя, що государ пригрозив зрадити смерті будь-яку, яка не вгамується. На кілька днів, поки монарх залишався в палаці, вони затихли. Але варто йому піти, як стогнання відновлювалися. Тоді государ наказав задушити чотирьох перед своїми очима. Після такого благодійного заклику Євнуха, залишені під замком розбіглися, шукаючи бійницю чи місце на даху, звідки можна розгледіти щось із вистави. Перед виходом верховний Євнух зазирнув до Анжеліки. Служниці укутували її в покривала. Вона нічого не мала б проти того, щоб її залишили без прогулянки. Але доглядач сиралю хотів використати будь-який випадок – показати майбутній фаворитці її повелителя, не показуючи її. Тому Анжеліка постійно поєднувалася з натовпом жінок, які ескортували султана під час прогулянок чи публічних розваг. Коли тиран надто вже пильно розглядав строкатий рій білих, рожевих і зелених коконів, Троє євнухів, що постійно трималися на поготові, робили все, щоб укрити молоду жінку від господарських очей, або якщо треба сховати. Осман Фераджі думав і не без причин, що для того, щоб подолати невпевненість Анжеліки і спонукати її до виконання прямих обов'язків, треба краще познайомити її з характером Мулея Ісмаїла і привчити її бути біля нього. Звичайно, поки її короблять спалахи султанської жорстокості – але помалу вона звикне, адже, щоб з належним близьком зіграти свою роль, їй належало обрати повелителя цілком добровільно. Тому Анжеліка була змушена змішатися в зграйку жінок, що спускалися до садів. Англійка з обличчям рожевим, як солодкий крем, з'явилася без чадри, ведучи чарівних маленьких мулаток зі світлим волоссям та янтарною шкірою. Її близнюків – дочок від молея Ісмаїла. Через них вона стала другою дружиною, залишивши титул першої дружини султана Лейлі Айші, яка народила хлопчика. Щоб підкреслити своє високе становище, Лейла Айша з'явилася останньою, теж із відкритим обличчям, і спустилася зі своїх покоїв особливими сходами, призначеними для неї однієї. Вона мала свою варту євнухів, і служниця несла попереду її шаблю, знак її влади. Її велика фігура була затягнута в смугасту червону тканину. Відкривши самовільно обличчя, обидві султанші показували Осману Фераджі, що їх послуг не обмежений. Лейла Айша подумувала замінити верховного євнуха на свого ставленика, ватажка своєї особистої варти Рамідана, відданого їй душею та тілом. То був негр із шкірою чорнішою за антрацит поцяткований блакитними плямами племінного татуювання. Рамідан та Осман Фераджі належали до різних народностей. Маленька таємна війна в гаремі була продовженням вікового суперництва африканських племен. За матір'ю слідував малолітній принц Зідан. У нього було цілком негритянське кругле шоколадне личко, яке потонуло у кремовому слиновому тюрбані, він був одягнений у брання з коричневого атласу та фісташкового і червоного шовку. Анжеліка, яку він бавив, про себе називала його «Принц Цукерка», хоча характер крихти не обіцяв нічого солодкого. Йому щойно виповнилося шість років, і він із гордістю споглядав шаблю зі справжньої сталі, подарованою султаном. Тепер нарешті він викине свою дерев'яну – а цією новою відрубає голову Матьє та Жану Бадіге, двом маленьким рабам-французам, товаришам його Ігор. Він випробує нову зброю сьогодні ж увечері, після вистави. Обидві фаворитки закрили обличчя лише перед виходом з останніх дверей, що вели до палацового саду, де можна було зіткнутися з рабами. Молей Ісмаїл побажав збудувати там мечеть і лазні, та вирити ставок. Але в цей день будівництво було пустельним – молотки, лопати, сходи валялися перед недобудованими стінами та підсріблястими оливковими деревами. Віддалене людське ремствування долинало за стін палацу. Палац Молея Ісмаїла являв собою нескінченну низку покоїв, призначених для того, щоб з царственною пишністю розсилити у них жінок, придворних та рабів. Але закінченою була лише основна будівля, що складалася з 45 окремих споруд, кожна зі своїм фонтаном у внутрішньому дворику і колосальні розкішні стайні на 12 тисяч коней. За ними тягнувся нескінченний лабіринт дворів, складів, мечетей, садів, з яких одні були обнесені мурами, інші вливались у міські передмістя. Саме звідти чути шум. І ще зі становища рабів, де кожен мав свою хатину з неопаленої глини та очерету, а кожна нація – свій квартал, на чолі якого стояли Рада та її голова. Жінок, що йшли в кільці євнухів, оточила кінна варта султана, і вони зіткнулися з самим султанським кортежем. Мале Ісмаїл йшов пішки під парасолькою від сонця, яке підтримували два темношкірих. Біля нього юрмилися верховні алькаїди та довірені радники – Єврей Самуїл Байдоран, іспанський ренегат Хуан Ді Альферо після переходу в мусульманство носив ім'я Сайд Мухадді. Та інший віровідступник, який відповідав за військові склади – француз Жозеф Гаяр, названий Родані. Побачивши Османа Фераджі, султан звернувся до нього з підкресленою прихильністю і вказав йому місце поряд із собою. У задушливі спеці вирував натовп арабів. Усі прислухалися до голосних криків, що заглушали голоси тамбуринів і трелі флейт, які марно намагалися перекрити цей гомін. Ті, що кричали, з'явилися раптово, коли кортеж вступив на центральну площу Мекнеса. Варта розштовхувала хмару білих бурнусів і очам з'явилася сіра бліда маса, лахміття, що кишить, і кричущі худі бородаті обличчя. Подібні до окаянних грішників дантового пекла, християни бранці, оточені неграми з піднятими кайками і батогами, простягали руки до мулея Ісмаїла. У їхніх криках усіма мовами Європи можна було розрізнити одне ім'я нормандець, нормандець, пощаду коліну нормандцю. Мулей Ісмаїл зупинився. На його губах грала посмішка, немов крики й благання доставляли йому таку ж насолоду, як оплески. Він тримався на деякій відстані від кричущого натовпу рабів. Потім разом із наближеними піднявся на невелике піднесення. Жінок також влаштували на зручних місцях. І звідти Анжеліка побачила, що відокремлювало монарха та придворних від юрби рабів. У центрі площі була широка і глибока промокутна яма, довжиною кроків за 20. Її дно було посипано білим піском. Глиби каміння і кілька хрлявих рослин, уродженців пустелі, надавали їй подібності із маленьким садом. Від ями виходив сморід, удесятерений спекою, у кутках біліли залишки скелетів. Левовий рів. В одному з торців дерев'яні стулки прикривали два підземні ходи, що ведуть у рів. Молей Ісмаїл підняв руку. Одна зі стулок, що рухається по таємним механізмам, безшумно ковзнула в сторони, виявивши вихід. Натовп подався уперед так нестримно, що перші ряди ледь не впали у рів. Раби падали навколішки, упираючись руками в край рову. Тягли шиї до чорного провалля розлогого підземелля. Там у глибині хтось заворушився. Тут була людина, скута важкими ланцюгами по руках і ногах. Люк за його спиною зачинився. Засуджений заморгав, звикаючи до сліпучого світла. З піднесення можна було розглянути чоловіка величезного зросту та рідкісної сили. Сорочка і штани, звичайний одяг раба, залишали відкритими м'язисті руки, ноги і широкий немов бойовий щит, волохаті, як у ведмедя груди, на яких блищала кругла бляха із зображенням розп'яття. Розпатлане волосся і борода були білокурими. Ця буйна, що приховувала щоки рослинність, дозволяла побачити лише блиск маленьких хитруватих блакитних очей. Поблизу можна було б розрізнити, що його скроні вже торкнулася сивина, і в бороді рясніли брудно-сірі нитки. На вигляд йому було років сорок. Ось уже півдюжини років він провів у неволі. Понатовпу пробігло ремствування, яке швидко перейшло у крик. Колін, колін патюрель, колін нормандець. Низькорослий, рудий юнак, схилившись униз, прокричав французькою «Коліне, друже, бійся! Убивай, руши, але не умирай! Не умирай!» Раб на дні рову підняв потужні руки, заспокоюючи свого друга. Цієї миті Анжеліка розгледіла криваві рани на його долонях і згадала, що саме цю людину вона бачила розіп'ятою біля нової брами. Трохи хитаючись, він спокійно вийшов на середину рову і підняв голову до мулея Ісмаїла. Вітаю тебе, пане, сказав він арабською дзвінким, я ж ніяк нетремтячим голосом. Як ти себе почуваєш? Краще, ніж ти, пес, відповів султан. Хіба ти не зрозумів, що настав час розплати за всі зухвалості, якими ти втомлював мене роки і роки? Чи вчора ти наважився набридати мені проханнями допустити в країну попів? Так султан називав священнослужителів не лише православного, а й усіх інших християнських культів. І дозволити їм купувати невільників. А я не хочу продавати своїх рабів, вигукнув молей Ісмаїл, вставши на увесь зріст у своєму білому одязі. Мої раби належать лише мені. Тут не Алжир і Туніс. Мені нема чого наслідувати прогнилим торгашам, які забувають про свої зобов'язання перед Аллахом і думають тільки про власний гаманець. Ти вичерпав моє терпіння, але не так, як хотілося. Чи думав ти вчора, коли я обсипав тебе пестощами та обіцянками, що вранці тебе кинуть у левовий вирів? Ха-ха, ти чекав на це? Ні, пане, смиренно відповів нормандець. І ти, тріумфував, хвалився перед своїми, що крутиш мною, як тобі заманеться, і коліне патюрелю по ти помреш. Так, пане. Моле Ісмаїл раптом похмурий опустився на своє місце. Серед робів знову пролунали крики, і негри-стражники наставили на їхній натовп мушкети. Султан теж глянув на робів і ще більше насупився. Мені неприємно прирікати тебе на смерть, коліне патюрелю. Я вже кілька разів упокорювався з цим рішенням. І щоразу вітав себе, коли ти входив цілим і неушкодженим після покарання, яке мало б тебе занапастити. Але тепер ти вже повір мені, я не дозволю демонам визволити тебе. Я не встану з місця, доки не побачу, як буде обгризана остання кістка. І все-таки мені не подобається, що ти помреш. Особливо, що помреш ти у засліпленні хибних вірувань і будеш проклятий. Я ще можу помилувати тебе. Стань мавром. Це неможливо, володарю. Що тут неможливого? – вигукнув Султан. Що неможливо у тому, щоб вимовити? Немає Бога, крім Аллаха, і Магомед – пророк його. Якщо я промовлю ці слова, то стану мавром. І ти сам будеш дуже роздратований цим, пане. Чому ж тобі не хочеться приректи мене на смерть? Ти бажаєш зберегти мені життя лише тому, що я ватажок твоїх рабів. Завдяки мені вони з великою заподатливістю та послухом будують твої палаци та мечеті. Тому тобі корисно, щоб я залишався серед них. Але ставши мавром, я стану ренегатом. І що мені робити тоді, між рабів-християн? Я одягну тюрбан, ходитиму в мечеть і перестану приносити користь на твоїй службі. Виходить, і так, і сяк мені кінець. Мене, віровідступника, ти занапастиш таким порятунком, мене, християнина, левам. Пес, мені набрид твій роздвоєний язик, досить ти мене морочив, помриш. Натовп охопила тиша, яка давила. Раб ще продовжував говорити, а за його спиною вже відкрився другий підземний хід. З темряви повільно вийшов чудовий нубійський лев. Звір похитав головою, що поросла густою чорною гривою. Рухався він з легкою і водночас великою неквапливістю хижака. За ним потягуючись, йшла гнучка левиця, а слідом ще один лев з атласських передгір'їв, кольору гарячого піску, з майже рудою грибою. Вони мовчки зробили кілька кроків і опинилися перед рабом. Він стояв непорушно, Нобійський лев почав нервово хльостати себе хвостом з обох боків, але, здавалося, схилені над ровом голови дратували його більше, ніж нерухома людина у його власному житлі. Він заборчав, звикликом оглянув натовп і раптом кілька разів потужно рик. Анжеліка сховала обличчя під накидкою, але, почувши глухий шепіт натовпу, знову глянула. Лев роздратований огидною цікавістю публіки, ліг у тіні великих каменів, незворушно прослизнувши повз бранця. Він мало не потерся, як велика кішка об ноги нормандця. Араби, обдурені, у своїх очікуваннях заволали. Несамовито кричачи, вони кидали у рів каміння і шматки землі, намагаючись роздратувати хижаків. Ті загарчали, покружляли по загону і демонстративно лягли біля закритого входу в підземний притулок, даючи зрозуміти, що не проти провести години полуденного відпочинку у більш спокійному місці. Очі молея й Смаїла мало не вискочили з орбіт. Барака, бурмотів він, заїкаючись. Це барака. Він схопився і збуджено підбіг до краю рову. Коліне патюрелю, Леве не хочуть завдавати тобі зла. Це чаклунство, барака. Відкрий свій секрет, і тобі буде даровано життя. Спершу даруй життя, а потім я видам секрет. Нехай буде так, ну, квапив охоплений цікавістю султан. Він подав знак. Раби відчинили двері, і леви пішли самі. У натовпі християн пролунало зітхання полегшення, більше схоже на стогін. Раби обіймалися та плакали. Їхнього ватажка було врятовано. «Кажи, говориш, бо!» Нетерпляче вигукнув мулей Ісмаїл. «Ще одна милість, пане! Дозволю цям із братства Пресвятої Трійці приїхати до Макнесу і зайнятися викупом рабів». Цей пес, мабуть, прагне залишитись без голови. Мушкета мені. Зараз пристрілю його власною рукою. І я заберу свій секрет у могилу. Ну, добре, нехай буде так. Нехай прийдуть ваші прокляті попи. Побачимо, що за дари вони принесуть. Можливо, я й віддам їм щось натомість. Вибирайся звідти коліне патюрелю. Незважаючи на важкі ланцюги, Геркулес легко злетів кам'яними сходами, висіченими в одному з торців рову. Він став серед розлючених і розчарованих арабів, але ті не наважилися ні торкнутися, ні образити сміливця. Перед троном Мулея Ісмаїла раб християнин простягся ниць. Товсті губи тирана здригнулися, зворушені швидкопливною усмішкою, і він легенько тицьнув ногою у вузлуватий хребет. «Вставай, проклятий пес!» Нормандець випростався на увесь зріст. Анжеліка мимоволі вп'ялася поглядом у противників, що стояли віч навіч. Вона була так близько від них, що не наважувалася не те, щоб рухатися, а навіть і дихати. Один був всевладний, інший – у ланцюгах. Але трапилося так, що султан і раб, християнин і мусульманин боролися з одним противником – Азраїлом – ангелом смерті. Перед істотами такого складу Азраїл відступав – і приймався за звичайну роботу, викрадав боязкі слабкі життя, рвав Бур'ян. Звичайно, і ці обидва його данники. У свій час султана не врятує його кольчуга, а норманця – хитрість. Але боротьба їх із ангелом смерті буде наполегливою, і Азраїлу не скоро дістанеться перемога. Варто було подивитися на них обох. «Говориш», – наказав Мулей Ісмаїл яким дивом ти утихумилюєш левів? Жодного чарівництва, оповелителю. Просто обравши для мене цю кару, ти забув, що я довго служив при хижаках і досі допомагаю наглядачеві звіринця. А отже леви мене знають. Ще вчора я зголосився замінити слух, який годували хижаків, і поставив їм подвійну порцію. Подвійну? Що я говорю? Потрійну? Усі три звірі, вибрані тобою для страти, прийшли у рів набиті до пащі, наче заряджені мортири. Їх нудить від одного виду дичини, живої чи мертвої, а до того ж я підсипав їм у корм траву, від якої хилить у сон. Моле Ісмаїл почорнів від злості. Безбожний пес, ти наважуєшся принародно хвалитися, що посміявся з мене, та я тобі голову знесу. Схопившись, він вихопив шаблю. Але король бранців присоромив його. «Я відкрив тобі секрет, пане. Я дотримався слова. Ти славишся володарем, який виконує свої обіцянки. Сьогодні ти зобов'язаний зберегти мені життя і погодитись впустити в країну чинців братства Пресвятої Трійці. Не сверби мені у вуха!» – гарчав тиран, обертаючи над головою кривою шаблею, але потім вклав її в піхви, зловісно пробурмотівши. «Сьогодні я обіцяв». «Так, сьогодні». Становище розрядила процесія служителів, які принесли на величезній мідній таці обід султана. Молей Смаїл наказав сервірувати трапезу прямо на площі, припускаючи, що криваве видовище порушить його апетит. Служанки мало не впали, побачивши, що левений обід стоїть поруч із їхнім повелителем. Султан, вмостившись на ложі з подушок, Зібрав навколо себе придворних, покликаних розділити з ним трапезу. Він продовжував допит. «Як ти здогадався, що я готуюся кинути тебе у левовий рів? До співу півнів я нікому не говорив про це. Навпаки, у палаці говорили, що я повернув тобі свою прихильність. Блакитні очі бранця примружилися. Я знаю тебе, оповелителю, я добре тебе знаю». «Ти хочеш сказати, що хитрощі мої грубі, і я не можу обдурити наближених? Ти хитрий, наче лис, але я нормандець!» Білі зуби султана блиснули, як блискавка на похмурому обличчі. Він сміявся. Його посмішка викликала вибух веселощів у натовпі рабів, де передавали один одному у вухо секрет коліна патюреля. «Люблю норманців!» – добродушно промовив миле Ісмаїл. Я накажу корсарам із сале поголубити біля гавра і набрати мені цілу купу таких, як ти. Тільки одне мені не подобається в тобі коліни патюрелю. Ти надто великий, ти вищий за мене на зріст, а такої зухвалості я не можу винести. У тебе багато способів, пане, вирішити цю скруту. Ти можеш відрубати мені голову або посадити мене поряд із собою, тоді в тюрбані ти будеш набагато вищий за мене. Нехай так. Промовив султан, трохи подумавши і вирішивши не злитися. «Сідай!» Раб склав довгі ноги і вмостився на розкішні шовки біля грізного повелителя, який передав йому смаженого голуба. Алькаїди, радники, оточення усі аж до султан ж обурено зашепотіли. Млеї Смаїло кинув поглядом оточуючих. «Що ви там бурмочете? Хіба вам не подали м'яса?» Один із візирів, Сайд Мухадді, іспанський ренегат, роздратовано відповів. «Нам не їсти шкода, пане. Прикро бачити, що поруч із тобою сидить смердючий раб». Султанові очі грізно блиснули. «Чому я поводжусь із смердючим рабом, як із вірним?» – спитав він. «Ви цього не знаєте? То я поясню. Тому що ніхто з вас не зволить забруднитися і вникнути у їхні справи». Якщо раби хочуть просити про щось, вони змушені звертатися до мене, а потім мені щоразу доводиться карати їх за зухвалість. Так я з вашої милості втрачаю рабів. Хіба не ваш обов'язок посередничати між ними та мною? Не твоя, Сайде-Мухаді, не твоя, родані, адже ви колись були християнами. Чому не ти, Сайде-Мухаді, попросив мене запросити попів? Тобі не шкода твоїх колишніх братів? Молей Ісмаїл розпалився, поки говорив, але іспанця це не бентежило. Він був воєначальником султана у битвах з бунтівниками і знав, що його становище міцне. Офіцер його величності Філіпа IV, він вирушив у Південну Америку з військами експедиційного корпусу і був узятий у полон берберійцями. Марокканський монарх швидко оцінив дар стратега під час відступу у горах. Хуан діальфером розпочав цю кампанію рабом, а закінчив на чолі загону яничарів. Моле Ісмаїл побажав прив'язати офіцера до себе і тортурами змусив перейти в іслам. На велемовні закади султана він відповів, кинувши зневажливий погляд на бранців християн. Я зрікся самого повелителя, і знаходжу потрібним звертати увагу на його слух.